«Мою дружину». Це вже було після розгрому Берії. Вічно сіятимуть у вікнах зорі легендарного Сталінграда, де почався гігантський розгром синьомундирних нападників, кривавих слуг ночі людства, що хотіли поглинути наше сонце. Вічно сіятиме у віках прапор перемог, що злетів над пожарами фашистського Берліна, як багряна птиця відвойованого щастя мільйонів. Вічно сіяти стягом народної влади над столицями вільних серед вільних, кому простягнули мільйони червоних переможців світлу і добру руку допомоги на Заході і на Сході. З вічним відсвітом останнього зльоту світової перемоги в серцях ми живемо і творимо комунізм. І ніякі атомні і водневі грози не зупинять ходи мільйонів на верховини вселюдського щастя. З кожним днем ми все дужчі, а вороги миру все слабші. Це так, як ще за громадянських битв юнак армії, що потрапив у полон білої смерті, сказав оскаженілим ворогам це було в дні агонії контрреволюції. «Ми все прибиваємо, а ви все малієте. Так, ми все прибуваємо, а вороги все маліють. І це вже не в масштабах колишньої Росії, а на всій земній планеті. Якось на фоні гігантських подій у всьому світі трохи чудно і ніякого говорити про долю поета, що вийшов із золотої Третьої роти, і снігами червоної зими – Ішов крізь огняні контрасти грози, що гриміла над Батьківщиною. Ішов і йде з мільйонами весни мільйонів, з п'ятикутною зіркою на чолі і в серці. Я крапля в багряному океані народної боротьби, і в мені, його краплі, відбилась уся його краса і велич, і в мені ревли його бурі коли він ішов грізними валами на збройний штурм-фортець Старого світу. І в мені він сія чудесною красою в ці дні, коли він іде на трудовий штурм Старого світу во ім'я миру і комунізму. У клубі Ради міністрів були збори активу радянської інтелігенції, які вели письменники. Збори були присвячені підсумкам роботи 20-го з'їзду нашої партії. Всі радісно вітали все те, що геніально накреслив історичний з'їзд переможців ночі. Було урочисто і святково. І от виступає Корнійчук. І в своїй промові, між іншим, каже, «Марно критикували Сосюру за вірш «Любіть Україну». Нічого ворожого в цьому вірші немає. Це патріотичний вияв душі поета. Я дивився на обличчя, і всі вони злилися в моїх очах в одну туманну пляму від сліз, що залили мої очі. Потім виступав Малишко і теж у своїй промові, палкий і пристрасній, в якій його серце от гніву на ворогів народу навіть кинуло своє полум'я і на тих, хто ні сном, ні духом до них не причетний. Малишко теж сказав про мене, що марно мене били, що ні за що мене калічив Каганович. І я от радості все простив. І те, що кричав на мене Корнійчук, і статю Малишка в радянській Україні проти мене, і все, і всім... Дезорієнтованим братам, Що били мене так, Що аж серце гуло од ударів. Ви ж знаєте, Як у нас уміють бити. Я всім прощаю І всіх люблю. А ще дужче. Я люблю Свою Донеччину І третю роту, Що провідною зорею світла Світить і буде Світити мені на поетичній путі зливаючи своє сяйво з зорями комунізму, що все більше і все ближче сіяють на нашому трудовому небі. Літо 1926 року – Харків. Зима 1942 року – Москва. Зима 1959 року – Київ. Після мова – Поетичну музу Володимира Сусюри справедливо називають голосом ніжності і правди. Адже вона могла звучати не тільки солов'їно, а й бути, мов, вибух динаміта у дні заграв та суспільних бід, з якими доводилося не раз стрічатися поетові на нелегкій, а іноді й тернистій життєвій дорозі. Дитинство і юність майбутнього поета минали в Донецькому краї, де звучала здебільш російська. Це своєрідно відбилося у лексиці роману, а вже потім українська, молдавська, грецька та інші мови. Але там найдзвінкіша лунала пісня українська. Багато пісень знала і співала мати смуглявого первістка Антоніна Дмитрівна Сосюра. А ще більше він чув їх у часи мандрівного дитинства, коли в пошуках заробітків батько з сім'єю часто переходив від села до села, від селища до селища, та знову і знову повертався в задимлений рідний Донбас. Мабуть, тому красу і силу шахтарської землі Сосюра оспівав так, як, певне, ніхто з інших радянських поетів, бо з малоліт пізнав ціну, Скипки хліба і копійки, здобутих власними руками. Про це і починається розповідь в романі «Третя рота». Як золотий дитинний сон перетворився в страшну реальність для сім'ї Сосюр – вжити після смерті батька у чужій хаті хворостянці і бути постійно голодними. Багато цікавих і досі незнаних фактів із життєпису поета розкривають сторінки цього автобіографічного твору – над яким Сосюра працював з перервами у 1926, 1930, 1942 і 1959 роках. А в листку по обліку кадрів, заповненому 17 травня 1957 року, Сосюра про своє навчання і трудову діяльність повідомляв таке. Літо 1909, осінь 1909, Учень бондарного цеху Донецького содового заводу, місто Верхнє. Зима 1909, весна 1910, телефоніст Донецького содового заводу, місто Верхнє. Літо 1910, осінь 1910